Capitolul 25 Bentley Drummel, care era un individ atât de morocănos încât avea impresia că și atunci când se apuca să citească o carte, autorul îi adusese cine știe ce ofensă, se purta la fel de morocănos și cu cei din jur. Era amătăhălos și se mișca la fel de greoi precum gândea. Chipul lui era lăbărțat, iar limba lată i-a din gură așa cum a și el prin odaie. Era leneș, trufaș, zgârcit și suspicios. Se trăgea dintr-o familie cu stare din Somersetshire, Shire, care veghease asupra acestei împreunări de defecte, până când ajunsese la descoperirea că băiatul era major și înătărău. Așadar, când Bentley Drummel venise la domnul Pachet, era cu un cap mai mare decât gazda lui și cu o duzină mai greu de cap decât majoritatea domnilor de acolo. Startop. Pusese răsfățat de o mamă slabă de îngeri și ținut acasă la vremea când ar fi trebuit să se ducă la școală, însă era foarte devotat mamei lui pe care o diviniza. Avea trăsături delicate de femeie și era, după cum ai putea să vezi, deși n-ai să vezi niciodată, după vorbele lui Herbert, leit maică-sa. Prin urmare, era firesc să-l plac mai mult pe el decât pe drumul și încă, de la primele noastre excursii pe râu, pe înserat, să văslim cu bărcile una lângă alta și să stăm de vorbă în timp ce Bentley Drumul rămânea în urma noastră, croindu-și drum prin păpuriși, pe submalurile înalte. Se tără întotdeauna pe lângă mal, ca o anfibie stângace, chiar atunci când fluxul îl împingea cu viteză. Ori de câte ori gândul mă ducea la el... Îl văd venind în urma noastră pentru neric sau luptându-se cu valurile înalte stârnite de vâslele noastre, în vreme ce noi ne croiam drum în mijlocul râului, prin lumina apusului sau a lunii. Herbert era tovarășul meu de zi cu zi și eram bun prieteni. Îi oferisem să împart cu el barca, ceea ce îl aducea foarte des în Hammersmith. Iar faptul că locuiam în aceeași cameră mă făcea să mă duc de multe ori la Londra. Trăbăteam amândoi drumul dintre aceste două locuri la orice oră din zi și din noapte. Și acum mi-e drag drumul acela, chiar dacă nu mai e atât de frumos ca atunci, când mă gândesc la vremurile acelea de tinerețe și speranță neîncepute. Locuiam de vreo lună sau două la familia Pachet, când își făcura apariția domnul și doamna Camila. Camila era sora domnului Pachet, Georgiana, pe care o văzusem tot atunci la domnișoara Heavisham, s și ea. Femeia asta nemăritată și nesuferită, care făcea din rigiditatea de care dădea dovadă propria religie și dădea ficatului ei numele de iubire, era verișoara domnului Pachet. Oamenii aceștia mă urau cu ura lăcomiei și a nemulțumirii. Adevărul e că, de când îmi sursese norocul, mă lingușeau cu cea mai josnică slugărnicie. Pe domnul Pachet îl tratau cu o îngăduință binevoitoare. După ei era un copil bătrân care nu-și cunoștea propriile interese. Pe doamna Pachet o disprețuiau. În schimb, admiteau că biata făptura avusese de îndurat o dezamăgire cumplită în viața ei, fiindcă lucrul acesta răsfrângea oarecum lumină și asupra lor. Aceasta era lumea în care începusem să trăiesc și să mă ocup de educația mea. Nu peste mult timp am căpătat obiceiul să cheltuiesc foarte mult, încât... După vreo câteva luni m-am îngrozit de suma uriașă de bani pe care o risipisem, dar de bine de rău tot mai țineam de carte. Nu că ăsta ar fi fost cine știe ce merit, însă aveam destul bun simț să-mi recunosc lipsurile. Cu ajutorul domnului Pachet și al lui Herbert am înaintea trepede. Știindu-i alături de mine pe acești oameni care mă împingeau de la spate de câte ori era nevoie sau îmi eliberau drumul de piedici, ar fi trebuit să fiu la fel de mare nătărău ca drumul, să nu fac progresele pe care le-am făcut. Trecuseră câteva săptămâni de când nu-l mai văzusem pe domnul Wemmick, așa că într-o zi m-am gândit să-i scriu un bilet. Cum că mi-ar face plăcere să trec să-l iau într-o seară și să ne ducem acasă la el a răspuns că e încântat și că mă așteaptă la birou la ora șase. M-am înființat la el și când a bătut ceasul de sfârșit de program și a agățat după gât la spate cheia casei de bani. Te-ai gândit să mergem pe jos până la Walworth?" mă întrebă el. Absolut, dacă ești de acord." Sigur," spuse Wemmick, fiindcă am stat cu picioarele sub pupitru toată ziua și aș vrea să mă dezmorțesc puțin." Mai întâi, domnule Pip, să-ți spun ce avem astă seară la masă." Friptură înnăbușită, făcută în casă și carne de găină rece de la magazin. Cred că e proaspătă, fiindcă stăpânul prăvăliei de unde am cumpărat-o a fost jurat mai zilele trecute într-unul din procesele noastre și nu l-am ținut mult. Când am cumpărat găina, i-am adus aminte. dăm una ca lumea omule, fiindcă dacă am fi vrut să te ținem într-o boxă în o zi, două, puteam să o facem fără probleme. Iar el mi-a spus, dați-mi voie să vă dăruiesc cea mai frumoasă găină din prăvălie. Bineînțeles că i-am dat voie. Adevărul e că și găina e o avere la purtător. Sper că n-ai nimic să fie de față și un părinte în vârstă." Am avut impresia că se referea la găină, dar adăugă, fiindcă locuiesc împreună cu tatăl meu, un om în vârstă." I-am răspuns așa cum îmi dicta politețea. Va să zic că n-ai luat încă masa cu domnul Jaggers?" spuse el când ne vedeam de drum. Încă nu. Mi-a spus și el azi după amiază când a auzit că vii. Sper că te va invita mâine." Vrea să-i cheme și pe prietenii dumitale, toți trei. Parcă trei sunt, nu?" Deși nu obișnuiam să-l număr pe drumul printre prietenii mei apropiați, i-am răspuns, Da. Știi, vrea să cheme toată gașca. Nu prea mi-a mers la inimă acest cuvânt. Și cu orice o să vă trateze, o să fie de prima mână. Să nu te aștepți la multe feluri. Da, o să ai parte de lucruri excelente. Și mai e ceva ciudat în casa lui," urmă Wemick după o scurtă pauză. De parcă remarca cu privire la menajer ar fi fost subînțeleasă. Niciodată nu închide vreo ușă sau fereastră în timpul nopții. Și nu-l fură nimeni? Nimeni, făcu omic. Se grozăvește în fața tuturor. Vreau să-l văd și eu păla care să mă fure pe mine. Doamne, dacă nu l-am auzit de o sută de ori spunând cuvintele astea unor pungaj notorii în biroul din față. Știți unde locuiesc. La mine acasă nu se pune niciodată zăvorul. De ce nu dați o spargere? Hai, ce? Nu vă ispitește? Ei bine, nimeni n-are destulă îndrăzneală să încerce, fie de dragul banilor, fie pentru cine știe ce altceva. Așa groază le e de el. Groază, spuse uemic, crești eu că le e groază, e chiar până și în felul în care îi provoacă. Trebuie să știi însă că în casa lui nu există nici urmă de argint. Toate tacămurile, până la ultima lingură, sunt din metal de Britania. Notă aliași din nichel, antimoniu și aramă care arată ca argintul dacă este bine lustruit. Deci nu s-ar pricopsi prea mult, chiar dacă... A, dar el s-ar alege cu mult, spuse Wemic, retezându-mi vorba, iar ei știu lucrul ăsta. S-ar alege cu viețile lor, cu viețile a zeci dintre ei, ar obține tot ce-ar vrea și atunci când își pune în cap e cu neputință să spui că n-ar fi în stare să și reușească căzusem pe gânduri cu privire la purtarea tutorelui meu, când Uemic făcure marca. Cât despre lipsa argintăriei din casă, tocmai asta e profunzimea. Așa cum un fluviu are adâncimea lui firească, așa o are și el pe-a lui. Dar uite-te la lanțul ceasului pe care îl poartă. Ăla-i veritabil, nu glumesc. E masiv, zău." Masiv?" repetă Uemic. Creș eu. E un ceas de aur cu semnal." Care?" Dacă nu face o sută de lire, împungătu jos. Domnule Pip, în orașul ăsta sunt vreo șapte sute de pungași care știu despre acest ceas, dar nu există bărbat, femeie sau copil printre ei care să nu recunoască cea mai mică verigă din lanțul ceasului și să nu-l arunce cât colo de parcă ar fi fier înroșit dacă cineva i-ar ademeni să-l atingă. Am ținut-o cu povești de soiul ăsta și apoi cu discuții mai generale până să a isprăvit și drumul, iar domnul Wemick mă lăsă să înțeleg că ajunseserăm în districtul Walworth. Walworth era o binare de ulițe negre, de șanțuri și grădinițe, un loc destul de serbăd. Wemick avea o căsuță de lemn în mijlocul unor parcele de grădină, iar acoperișul casei era retezat și vopsit ca o baterie din care ies țevi de tun. Eu am făcut-o, spuse Wemick. Arată bine, nu? Am început să o lau din răsputeri. Cred că era casa cea mai mică pe care am văzut-o vreodată. Avea niște ferestre în stil gotic, foarte ciudate. Cele mai multe erau false. Și o ușă gotică atât de mică, încât abia puteai să te strecor pe ea. Uite, aia eu o prăjină de steag. O prăjină adevărată, mă lămuriu Și în fiecare duminică înalță un steag adevărat. Și uite-te aici. După ce trec podul ăsta, le ridic așa... Și tai orice comunicație cu exteriorul Podul era o scândură așezată Peste o groapă de vreo patru picioare Lățime și două adâncime Era însă un încântare Să-l vezi pe Wemic ce mândru era Când îl ridica sau îl punea la loc Pe chipii se așternuse Un zâmbet de bucurie adevărat Nu de complezență În fiecare seară, la ora nouă După ora greenwich Se descarcă pușca, spuse Wemic Uite acolo, vezi? Iar când o auzi, zici că-i tun în toată regula. Piesa de artilerie despre care vorbea Wemick era montată într-o fortăreață specială alcătuită din grilaje. Era ferită de ploaie cu o acoperitoare ingenioasă din mușama în formă de umbrelă. Pe urmă, în spate de tot, continuă Wemick, nu la vedere ca să nu strice ideea de fortificație, fiindcă eu am un principiu, știi, îți vine vreo idee, apoi du-o până la capăt și susțin-o până în pânzele albe. Nu știu dacă, ta îmi împărtășești părerea. I-am răspuns că întru totul. În spate de tot, am un porc, câteva găini și iepuri. Afară de asta, știi, am ridicat o mică seră unde am pus castraveții. O să-mi spui la masă cum e salata pe care o cultiv. Așa că, domnule Pip, spuse oemic dând capul și zâmbind din nou de data asta cu seriozitate, dacă ar fi să asedieze locul ăsta, le-ar trebui o groază de timp până să sfârșim proviziile. Mă conducea apoi, doar la vreo câțiva iarzi mai încolo, spre un umbrar, dar ne-ar fi trebuit mai mult timp să ajungem la el din cauza tot felul de întortochieri ingenioase pe care le făcea cărarea. Am găsit acolo paharele gata pregătite. Panciul era pus la răcit într-un eleșteu micuț, ornamental, pe malurile căruia se ridica chioșcul. Această oglindă de apă, cu o insuliță în mijloc, care nu părea mai mare decât salata pe care trebuia să o mâncăm la masa de seară, era de formă rotundă, iar în mijlocul ei Wemic înălțase o fântână, care, dacă acționai și scoteai dopul dintr-o împroșca cu atâta putere încât îți uda mâna. Sunt și inginer, și tâmplar, și instalator, și grădinar, și om la toate," spuse Wemic ca răspuns la complimentele mele. Și să știi că e foarte bine Uite așa pot să mă scutur de toate pânzele de păianjen care se agață de mine la Newgate Și îi fac și bătrânelului o plăcere Nu te super dacă te prezint chiar acum bătrânelului, ce zici? N-ai nimic împotrivă I-am spus că eram nerăbdător să-l cunosc și am intrat în castel Am găsit acolo lângă foc un om foarte în vârstă îmbrăcat într-o haină de flanelă Era curat, vesel, bine îngrijit, dar surd, toacă ei, hey, bătrânelul meu!" strigă Wemmick, strângându-i mâna veselit și plin de afecțiune. Cum îți merge?" Foarte bine, John, foarte bine!" răspunse bătrânul. Ăsta-i domnul Pip, bătrânule!" spuse Wemmick. Bine ar fi să-i auzi numele! Făi un semn din cap, domnule Pip! Tare mult îi place! Făi un semn din cap, dacă vrei, sau clipește!" Casa asta frumoasă ia băiatului meu, domnule!" strigă bătrânul în timp ce eu dădeam din cap cât puteam de tare. Și aranjamentul pentru distracție frumos! Ar trebui să păstreze și parcul și toate lucrările de pe el pentru bucuria oamenilor, după ce nu o mai fi fiul meu!" Tare te mai mândrești cu ele, așa-i bătrânule!" întrebă Uemic, privindul l pe bătrân și trăsăturile lui aspre se îndulciră vizibil. Uite, te salut acum!" și dădu vârtos din cap. Și încă o dată!" dădu și mai vârtos din cap. Așa-i că-ți place? Dacă nu ești prea obosit, domnule Pip, cu toate că știu că pentru străini e foarte obositor, vrei să-l mai cinstești cu un semn din cap? Nici nu poți să-ți închipui câtă bucurie îi facem." Am dat din cap de câteva ori, iar bătrânul era fericit. L-am lăsat apoi să dea de mâncare la păsări și ne-am așezat sub umbrar ca să ne bem panciul. Aici Wemick îmi spuse, în timp ce își fuma luleaua, că i-au trebuit mulți ani ca să ridice proprietatea la acest grad de perfecțiune. Ia dumneata, domnule Wemick." A, da," răspunse Wemick, am devenit proprietar bucată cu bucată." E scutită de impozită, ce Dumnezeu?" Serios? Îmi închipui că domnul Jagger să o apreciază mult." Nici n-a văzut-o," spuse Wemick. Nici n-a auzit de ea. Nu l-a văzut niciodată pe el, Nici n-a auzit de el. Serviciu e una și viața mea e alta. Când mă duc la serviciu, las castelul deoparte, iar când intru în castel, las serviciu afară. Și dacă nu te deranjează, aș prefera să faci la fel. Nu îmi place să se vorbească despre lucrurile astea la serviciu. Nici nu încăpeam doială că era o chestiune de bună cuvință să procedez ca atare. Și cum panciul era bun, am rămas sub umbrar, bând și discutând până aproape de ora nouă, când Wemic îmi spuse așezând pipa pe masă. Ne apropiem de salva de tun, cea mai mare bucurie a bătrânelului. Ne-am întors la castel, unde l-am găsit pe bătrân lângă foc, privind nerăbdător cum se înfierbânta bătraiul, o etapă preliminară pentru marea ceremonie din fiecare seară. Uemix stătea cu ceasul în mână, până ce sosi momentul când trebuie să ia vătraiul înroșit și să se ducă la baterie. Luă prin urmare vătraiul, ieși din casă și imediat după aceea se auzi o bubuitură care că suța cu aspect de cutiuță din temelii, gata, gata să se dărâme, iar ceștile și paharele din casă începură să zdrângăne. la care bătrânul, care cred că ar fi fost aruncat de pe jilțul lui dacă nu s-ar fi sprijinit în coate, strigă triumfător. Atras, l-am auzit!" Am dat de atâtea ori din cap spre bătrân încât nu fac us de o figură de stil, dacă spun că nici nu-l mai vedeam din pricina amețelii. Timpul care trecu până la masa de seară fu folosit de Wemmick pentru a-mi arăta colecția lui de curiozități. În marea ei majoritate, colecția și-avea originea în diverse încălcări de lege, cuprindea... Pana cu care se scrisese un act fals notoriu, unul sau două brice mai aparte, câteva șuvițe de păr și câteva caiete de mărturisiri făcute în timpul osândei, despre care domnul Wemick spunea că avea o valoare deosebită pentru că erau, după spusele lui, minciuni de a fi rapăr. Aceste lucruri erau împrăștiate cu gust printre mici obiecte de porțelan și de sticlă, diferite mărunțișuri îngrijite, făcute chiar de proprietarul colecției și câteva tabachiere cioplite de bătrân. Toată colecția se afla în acea camera castelului în care intrase în prima dată și care era folosită nu numai ca salonaș, ci și ca bucătărie, judecând după tigaia de pe grătar și după cârligul de aramă de deasupra căminului, destinat unei eventuale frigărui. O fată îngrijită a ajutat la gospodărie și avea grijă de bătrân în timpul zilei. După ce așeză masa, fu coborât podețul pentru ca fata să poată pleca acasă. Mâncarea a fost minunată. Și deși castelul era cam atacat de mucegai, încât se simțea un miros de nuci râncede, și deși porcul ar fi putut să stea ceva mai departe de locul unde mâncam noi, m-am simțit încântat de toată vizita. Nici de cămăruța din turn aveam de ce să mă plâng. Singurul cu era că tavanul care mă despărțea de catargul steagului era atât de subțire, încât, când m-am culcat, am avut impresia că va trebui să-l legă în toată noaptea pe frunte. A doua zi, Wemmick se sculă foarte devreme și cred că l-am auzit cum îmi curăța ghietele. După aceea s-a apucat de grădinărit. Prin fereastra gotică a odăiței mele, l-am văzut simulând că are nevoie de ajutorul bătrânului și făcându-i devotat semn cu capul. Gustarea de dimineață a fost la fel de bună ca și cina, iar la 8 și jumătate fix am pornit spre Little Britain. Pe măsură ce ne apropiam de oraș, Wemick devenea tot mai bățos și mai aspru, iar gura îi se strânse din nou sub forma crăpăturii de la o cutie de scrisori. În cele din urmă, când am ajuns la birou și Wemmick și-a scos cheia de după gulerul hainei, individul părea atât de detașat de proprietatea lui din Woolworths, de parcă și castelul, și podul, și umbrarul, și lacul, și fântâna, și bătrânul ar fi sărit toate în aer, odată cu ultima salvă de pușcă.